بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد مع katika wakati كاتيكا Wakati wa janga hili la لكورونا Ni jambo muhimu sana kujilazimisha na nadafa na usafi na ni nasiha muhimu sana ningependa ifike kwa binadamu wote kwa ujumla na hususan waislamu dini yetu hii dini ya usafi yadini leo usafi nadhafa kwa aina zake mbili kwani nadhafa imegawanyika ina mbili nadhafatul qalb na nadhafatul badan nadhafa ni usafi wa moyo kwanza alafu na usafi wa kiwiliwili nadhafatul qalb zote hizi na nadhafatul badan ni sababu za kuondoka kwa hili janga ni sababu muhimu sana za kumwelekea nazo Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee lijanga nadhafatul qalb yakono bit-tauba kwanini kwanza usafi wa moyo unapatikana kwa nini kwa kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na kila jambo ambalo kwamba ni la madhambi kutubia kwa Allah kutokana na ushirikina kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na mambo ya bid'a kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na mambo ya, ya maasi watu warudi kwa Allah kama walikuwa wakimshirikisha watubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala warudi kumtakasia Allah tauhid watu kama walikuwa wakifanya bid wamtakasi Allah subhanahu wa ta'ala hii dini kama ilivyofundisha mtume sallallahu sallam, kwa kuifanya juu ya kuwata za mtume Muhammad sallallahu wa sallam, wa na mambo ya bid'ah na watubie kutokana na maasi wala si wakati huu watu kumuelekea Allah na mambo ya kwamba Allah hakuyaweka kwenye sharia kwa mambo ya uzushi na mengineo Jambo la pili ni nadhafa ya nini ya kiwiliwili mtu kuhifadhi usafi wa mwili wake usafi wa sehemu yake anyoishi usafi kama vile walivoeleza madaktari kuosha mikono kila mara na sabuni mpaka mwisho wa maelezo maelezo yao waliyataja katika hili jambo kwa hivyo nasiha, ningependa ifike kwa watu wote wasiokuwa Uislamu tunawalingania waingie kwenye Uislamu huno ambao kwamba ni usafi wonyo waachane na ibada nyinginezo waje kwenye uislamu ambao kwamba nikumwabudu Mola mlezi muumba wa vyote na pia waislamu tunawahimiza kutakasa jambo la tauhid na kuepukana na kila jambo la ushirikina sallallahu alaihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim.